Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanallahi alim la nadilla ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi alaliyyil yang antara Apa yang Nabi Nuh suruh kaum dia buat Ialah beristighfar kepada Allah SWT Dan Nabi Nuh yang tekan bahawa Dengan istighfar yang dibuat itu Allah SWT akan menurunkan hujan kepada kamu Dengan itu pertanian jadi suburlah Dan bertambah harta benda Anak Inak dan seumpamanya. Maka Nabi Nuh Alaihi AS yang dia Beda kepada kaum yang kafir, dia suruh beristighfar. Istighfar itu dengan makna yang luas. Di antaranya itulah minta keampunan daripada Allah. Maka kita bincang dalam poin selepas kelebihan istighfar. Istighfar ini bukan sahaja untuk umat Nabi Nuh alaihi salam tapi untuk sepanjang zaman. Di antara kelebihan istighfar itu yang pertama mendapat kebaikan di dunia dan kelebihan di hari akhirat law sebagaimana yang niatkan dalam ayat yang kita sebut sebelum ini wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yauti fadlin fadla wa itha tawallu fa inni akhafu alaykum kabir dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu dari perbatasan syirik dan seumpamanya Kemudian hendaklah kamu rojok Kembali Tuhan kepadanya Sebab ia memberi kamu Kesenangan hidup yang baik Dan istirahat itu Maka dapat na'amat Yang banyak ketika hidup Di atas hukum Allah Itu yang pertama Kelebihan istirahat yang keduanya ialah Penghalang daripada musibah Orang yang banyak istighfar maka musibah dijauhkan oleh Allah darinya. Kalau dia kena pun dah seteruk mana jika dibanding dengan orang yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Anzalallahu alayya amanaini li ummati wa ma kana Allah la wa anta fihim.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 yang menadi ayat ni Al-Anfal Ayat yang ke-44 Yang bermaksud Allah SWT Tidak sekali-kali Akan mengazabkan Umat Rasulullah S.A.W Ketika mana Nabi berada bersama mereka Ketika Nabi Rasulullah bersama umat ni Dulu Maka azab akan turun Satu Kemudian pula Allah SWT Tidak akan azab mereka selepas mereka jika sekiranya mereka beristighfar ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam kaum baginda dah dituuhkan azab jika baginda bersama dengan mereka satu selepas baginda dah tinggal ada umat dia ni maka nak nawajamani adakah sebaik saja jasad baginda dikebumikan itu Maka umat baginda akan terdedah dengan azab jangan tidak kerana nabi kata Allah janji dah selepas dia mati Allah telah akan azab umat dia tu jika sekir umat dia tu istighfar ketika keadaan nabi istighfar jadi jaminan untuk kita jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala itu dua jaminan ketika baginda hidup Maka keberadaan baginda itu Menghalang daripada turun musibat Selepas baginda wafat Istighfar yang kita buat Jaminan Jaminan Daripada turunnya azab kepada Kita dan umat kita Jadi Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian Kita fahamlah bahawa Orang jahat ini payah nak istighfar Payah untuk menjadikan kampung halaman kita ni baik Tak turun balik dan seumpamanya Setiap kampung kena istiripar belakang Itu oh, susah tak ada Kalau kampung kena 100 orang 20 yang istiripar 20 lagi istiripar maksudnya kepek buat istiripar eh, 20 lagi Tak ada guna gaduh Maka susah, lah, susah. Oleh kerana itu Kalau kita nak supaya keluarga kita Anak bini kita dan seumpamanya dijauhkan dari azab Allah Pesang dia. Ayat ni Nabi kata ni. Betul. Nah, Nabi kata bahawa ada dua jaminan. Ketika dihidup keberadaan baginda. Baginda ada kalau kita sekarang ni. Cepat baginda mati apa apa dia pula yang menghalang musibah itu? Dia panya kita istighfar. Beser apa. Basuhkan kita dengan istighfar. Ya astagfirullah. Apa tu kena main mul semua Kan? Nah, kena main muluk muluk sama as taqfirul alwil organ tu dia dah sedap istighfar tanda bahawa pintu musibah terbuka luas untuknya nah terbuka luas untuk untuknya yang ketiga kelebihan istighfar ialah dengan sebabnya dengan sebab istighfar kekusutan hidup dapat diselesaikan setiap kita memang ada masalah kau cakap, awak dengar Sekarang ada masalah berlaku Orang kaya ada masalah Orang miskin ada masalah Rakyat ada masalah Pemimpin ada masalah Sekarang muda lepas berlaku Kalau ada masalah itu kayu Bukannya orang Dalam kubur kita ada masalah ha, Nak kata ke mana? Jadi macam mana kita nak Hadapi masalah yang timbul ini Macam mana? Islam ajar kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini dari dia <tuh> ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadhlil 'azim wahai -war orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah Nescahid ia mengadakan bagi kamu petunjuk Yang membezakan antara yang benar dengan yang salah Dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu Serta mengampunkan dosa-dosa kamu Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurni yang maha besar Jadi, ayat ini sebut bahawa Bila orang itu dia bertakwa kepada Allah Beristirahat kepada Allah Allah menjadikan petunjuk bila khusus tu gelanggang ba sema nemok. Nau no agwan ni kan, nau agwan. Bila agate banyak-banyak istighfar kepada Allah, maka Allah rungkai kekhususan yang ada. Seorang ulama daripada India yang bernama Al-Qandahlawi. Dah menglepas kita cerita hari ni juga. Yang dia lepas dia hafal kurang ayat dia surah Quran setiap hari. Setiap hari surah Quran, dah tepon 60 dah tepon 6 bulan. Hmm. Masih udak lagi dah dah. Nah. Al-Kandah Alawi ketika dia Menyarahkan kitab Syarah Bukhari Yang bernama Al-Kandzul Al-Mutawari Dari sahib Bukhari Dia ada sikit rumit dah Sikit rumit Walaupun orang alim pun rumit banyak benda yang sesat Dan antara kerumitan Atau kekustan yang dihadapi Ialah beberapa perkara tu dia tak faham Nampak secara umumnya Macam ke Imam Bukhari ni macam ke dak tali mana ha cakap mudah je dak masuk dak makan siku ni kan kita ni dan duit kat Adam tapi dia penuh keyakinan dengan Allah Taala bahawa bukan Imam Bukhari yang dak betul tapi dia je yang dak betul mana otak dia ada sampai benda tu ni banyak istighfar banyak semayang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menceritakan bahawa ketika dia keadaan begitu, dalam begitu keadaan sebab orang alim ni orang yang mabuk ilmu ni ketenangan melampau bagi dia Bila dia dapat merongkai masalah kusuk ilmu itu sendiri hmm. nah bagi kita mungkin kita kata gila ke orang ni tak gila. yang kita cerita dah dulu zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat mengembara Tiga hari tiga malam nak tanya satu benda aja Daya perdagang umki ke Johor tanya balik halu. Waktu oh Allah. Tu lagi kena bayar dah kerja buat kekasih Tu kita kata. Tapi budaya tarisi sunnah ulama ni ialah mesti dia mengambar. Piti banyak lah, apa lapo tapi ilmu tu ilmu tu. Walaupun dia piti banyak abis dapat satu ilmu, ilmu yang dapat hibah masyarakat. Manfaat tu siapa? Dia berkorban untuk masyarakat. Bukan kalau kata gimari-gimari tu Ada benda yang dia nak Ada benda yang dia Yang dia nak Jadi Al-Kandah Lawi ni Dia rasa kusuk otak dia Dia orang alim yang besar, Orang alim yang besar Kusuk otak dia tu kerana Memang Bagi dia Imam Bukhari betul Dia ada yang betul Tapi nak kata tak betul pun Tak, tak maka siku kan Macam mana Dalam kusuk gitu tu Dia banyak bermelajah Semayang rasa umpamanya Dia menceritakan dalam kitab dia Al-Kandah Al-Mutawari al Al-Mutawari Sharah kepada Syeikh Bukhari, dia mimpi satu malam, dia mimpi bertemu Imam Bukhari. Imam Bukhari mangkir ke dia dia kata, ajaib, saya kita aku. Kalau apa-apa sahaja kamu rasa bolong atau orangmu, mu tanya bertanya, pakai aja kamu. dia dalam mimpi tu Imam Bukhari beritahu ke dia, beritahu ke dia, hak depan kita imam tu tu tajuk gini, hati gini apa, anda tajuk dengan hadis itu tidak masuk siku. Dia pun cerita gini. Maka kata al Lawi "Bawa aku faham." "Bawa aku paham, Imam Bukhari buat gini Ini eh ni maksud dia." Hadapan tu maksudnya gini, Imam Bukhari dia memulakan Suhail itu dengan kitab Al-Wahyu. Tapi cerita Nabi kita hantar surat ke Raja Rom, panjang kita dapat panjang. Cerita, cerita bab Wahyu, tapi di itu tajuk besar but ul wahyi bagaimana wahyi bermulih hadis yang dimukakan itu menceritakan panjang lebar bagaimana nabi hantar surat kepada Khajarum Kaisar ketika itu panjang hadis itu jadi orang baca hadis kena tajuk macam ke sepertinya sepatut tajuk ini kena buat kena buat maknanya berdakwah melalui surat bau napa jelas atau <tap> Tapi Imam Bukhari Bagi dia bukan itu maksudnya Hal itu betul juga Dia meletakkan permulaan Wahyu dengan cerita Cerita tadi tu Di mana besok Wahyu Ada yang menurunkan Wahyu Pantaraan Malaikat Jibri Siapakah Yang menurunkan Wahyu Nabi kita Dalam cerita panjang lebar tu Ia menceritakan akhlak Nabi kita jadi bauy paham dia, dia tu, paham. Maksudnya ialah bila kusuk suspect apa pun ilmu kau apa saja bila orang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan buka untuk dia. Tapi dak bagus kini pula. Kepik istighfar. Dak kepik, dak ingat. Dulu berapa dah orang mengajar suka kan kau istighfar napah? Ha? Lupa tu. Ha, hak tu dak jadi, tu mana? Kita dah ada jadi. Celah celo gitu. Nabi dah ajar kita kena tetap istiqamah. Kena yakin bahawa istighfar yang kita buat ada jalan pelepasannya. Leh. Nah, baik lagi menghapuskan kesedihan. Ha, nah, ni zaman orang bengkel stres ni. Nah, dua bengkel yang minat Aminah diganuh kita. Satu bengkel rumah tangga. Memang Imam minat Psikologi rumah tangga. Memang Imam Aminah. Yang kedua, pengurusan stres ditkanung gitu. E Iling ke apa itu dia bila what ni, amam mari. Bila buat cahaya hati anda dak marilah. Ya? <guluh> kan, dak mari, daun nak tu. Tapi psikologi rumah tangga ramai amali. Lagi kenapa lagi orang Pengurusan stres. Bagus hati bagus. Tapi dalam Islam kita kita diajar bahawa ketika mana kita sedih, dia antara cara mengurangkan sedih itulah banyak istighfar banyak istighfar kau. Okey. Sabda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ni ada ambulah bolang bolang belah. <coughs> Kelebihan isteri kau juga ialah penawar malas beribadah Ha oh, ni dia. Kau rasa dengod dah aku banyak dah dengok. Kita hikam dua kali balik dah. Tapi kenapa gitu kau aku? Hak seorang kawan dia aku dah ikam pun gajah yang macam tu Dihikam, dia dekat kepala topi gitu barang dari mana hari tu. Apa aku jadi gini? Contoh masalah, contoh masalah. Maka antaranya ialah mesti banyak istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nabi kata, "Innahu layughanu <coughs> ala qalbi wa inni lastaghfirullaha fil yawmi 100 marrah." Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda So, sesungguhnya hati aku kadang-kadang terasa penat untuk berzikir. Penat berzikir. Terasa penat. Penat macam kita maniskan hari, rasa lemah tu pun. Rasa monyok sikit. Dengar. Menggila aku malah lagi Esok eh, puasa lah ke? Puasa lah aku. tengoklah. dulu lah. Naik lemah kadang-kadang. Itu kitalah Nabi. tak sahabat gitu mana. Maka, terasa penat untuk berzikir. Lantaran itu aku buat istirahat setiap hari seratus kali. Oh, ni pulau kita pulau lah hari ni berapa ratus kali ha, hari ni berapa ratus kali berapa ratus kali pulau tak main tu pulau ya, pulau korang sepanang kita, puluh, kita puluh. Puluh, komas, pandang, gitu. jadi kalau Nabi gitu, Nabi tak dosa kitalah pulau nah, kena kerja angka seratus kena kerja angka seratus lebih lagi lagi baga tu lama ke seratus tu, tu? Escau firulah kerja ayah la. lama main jam main dah lama lagi, tak pegoh hotdog lagi, korlok lagi masuk lama. Isteri pas kerja ayah. Tapi itu adalah apa pasangan kita mengingatkan satu benda hadis hari nabi ini lah sebenarnya kita tengok cara zohir ini, na masuk syurga mudah saja zohir tapi kita renung dalam kehidupan kita perang kehidupan kita kita rasa ada benda tersangkut cerita yang mudah Nabi kata munarab beritahu kamu kamu akan tahabbatum fi ma bainakum kalau buat satu benda apa-apa satu benda dan membuat maka kamu akan berkasih sayang ida tahabbatum fi ma bainakum tadkhuluna jannata rabbikum bila kamu berkasih maka kamu akan menjadi pohon di syurga. Ha. Nabi kata mudahnya, sebarkan salam. Buat Assalamualaikum. Kita nak supaya logo kita ke makam di syurga Melaka. Jumpa dia buat Balik rumah, assalamualaikum. Boleh ngala ni buat. Balik insya-Allah. Apa kan? Seramai peluang Melaka ni. Balik Baik sekali. Assalamualaikum. Hmm ayo ingatlah anu ada ada lain macam bending. Hmm sudah kita pun kesoal tu. Mungkin bini lain, wanita lain macam ayam pun. Ke nawadi awal juga. <laughs> gitu. Sebab jadi gitu tu sebab kita dalam bab bisalah ni saya tak perhatikanlah ni. Aku faham ya, kena yang payah yo. Jadi keg buat lalu. Assalamualaikum. Kan ni Biar malu pun. Biar malu pun. Tapi sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga yang jadi kitus ada sepucuk dia. Pocenya tu lelaki dengar bini di de rumah ataupun bini di luar tu lakit rumah. Tu yang penting tu. Hilang maklumat dapat. Neh. Masa kita belajar dulu, belajar hadis. Jadi ada tu macam cerita kena makna habis tinggal mak sama blogger dia mana kadang-kadang ada sahabat suak bini dia tu guru kate balik buat dia. Ana wei ya wala. We ada tu guru tapi kita bertaubat. Taubat dah, taubat dah. Dah, dah. Ha sebab bila kita nak suak bini kita Bini kata ayam menyanyok kan hari jadi gini. Malu jadi malu. Sebab apa gitu? Sebab kita nak nada. Apa dalam dia tu. Kadang-kadang timbul negatif pula. Ayahmu nak nikah lagi ni Lajok gini pulau Sebab itu apa pun kita dengar Kena kongsi maklumat Satu pembacaan Satu pendengaran Membawa akhlak yang sama Pemikiran sama Kena dia Selari antara dibuat tu Jadi Benda tu mudah dah Nabi kata Kalau orang Saya buat salam Bikin sayang Masa masuk curuga Mudah saja. Al-Tal tu Ayah ada nama 99 99 sekarat 19 faman hafizuha dakhala aljannah orang hafadik masuk syurga hafazan 19 masuk syurga atas surga kita hari ni siapa orang dah kenapa ya eh? nah kenapa ya eh? benar tu mudah tapi terus ke nak kepanggil kita sebab apa aku dah mengapa ha dalam ba'adzam nabi kata bila orang la azam Maka kita berjawab jawab azam Selawak atas aku Baca doa azam syafa Halal baginya syafa'ati Halal baginya syafa'aku Hari ni dah 4 kali azam Baik, berapa kali kita jawab Berapa kali selawat kita Dan berapa kali kita doa Mudah je ha, Itu adalah isu so Jadi sekali-kali ibadah ni kena dengan murid Dia ada rantai dia, rantai maknawi Cakap mudah je Banyak rasa payah nak punya ibadah, walaupun itu mudah dosa itu berlenggu, berlenggu utama dosa itu belenggu, berlenggu utama, dalam suhai al-bukhari ada satu hadis yang menceritakan bahawa apabila kita tidur malam nah, bila kita tidur malam maka kita akan diikat akan diikat oleh syaitan ikatan tak nampak bila orang itu bangun, dia baca doa, ah. in halat Maka terungkah suatu ikatan Lepas tu dia berwuduk Maka terlepas ikatan yang berikut Bila yang semayal Maka fa'asbah Nasyiqah Al-Nafsi Pada hari yang cergas Ikatan itu ter terlepas Tapi bila bangun malam Tak baca doa Tak wuduk tak sempurna Maka Nabi kata fa'asbah khabisan Nafsi Kaslam Itu hadir bukhori bagi hari rasa monyuk Dah rasa malah Berarti Soal raja malah ni Bukan bagian kita Orang kolesterol tinggi Malah ibadah Tak gitu, Bukan buat kolesterol Tapi dalam, dalam. Dah lama Sebab itu mana Benda gini Mudah saja kita Allah mudah sangat Dah mudah buat. buat Bila nak berzikir pula Kena ada cara dia kita bukan macam buat zikir, kita buat nak bina ni. Cuma masuk, kita masuk sekejap mana sementara waktu. Untuk zikir ni kita ada isyarat. Ada isyarat. Ada tunjuk ajar dari Nabi cara tak langsung dan langsung. Ada langsung macam gini. Nah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang mana dia akan dapat Nangan haraj okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh Aku tujuh Orang yang berzikir Seorang diri Mengalir air mata dia Itu ha, penunjuk utama Seorang diri ikhlas Mengalir air mata itu Kau daripada zikir yang dia buat kita kena usaha jadi gitu juga tapi ada rezeki astagfirullah. Masya-Allah. Mengapa ada benda dah cukup apa tu? Bila orang istighfar seorang-orang. Tawajjuh, konsentrasi dengan apa yang dia buat misteri dia menanti. Sebab apa? Dia seorang diri, suasana yang tenang, dia ingat mana paling, mana paling, paling. Dia terenung mak dia dulu. Ayah dia dulu. Sepanjang hidup sama tu Banyak jasa dia oh, Tapi pulang kita nampak Acak juga Maksud nangis dengan kita dah Bila kita seorang dia akan main negara tu lah Main negara tu Yang nangis-nangis itu Ialah kesan daripada Istiapah yang kita buat Ha tu Kat isteri pas ribu Mata keluar kelak rasa Astaghfirullah Banyak Astaghfirullah Ha tu dah Idea tu Ha tu tu Memang nak kesan lah Tak kesan apa pun jadi mudah-mudahan, kita cuba ke arah itu Ingatlah, eh, selepas jangan lari Jangan jadi gilat, jangan, jangan jadi gilat jangan, gila. jangan jadi, macam kita tengok orang tua-tua lama, orang tua berdiri Kata, what's the best, tanya Benda dia buat tu, bagus Pergilah para pondok orang tua Pergilah ke rumah, berhati dekat pondok tu take. Orang tua buat apa Jangan pergi pondok memak janda Itu yang lain mulut tu. Tengok! Tengok biar luar Mua janda pulak-lau Orang tua, menggiahkan hmm, orang lagi Eh tu nak betul cari ziarah tu Tengok orang-orang tua lama di pondok. Dua saja kecuk beruk tubuh Dua kaitan wasserbeck okay. Benda tu bagus Mungkin dah bagus game Kalau kita dah bagus jadi game Masa muda, dah kenal wasserbeck pun Mana tua baru cari Wasserbeck tu kat mana? Eh? Tua ketung baru cari, tu dah bagus buat nak mati leleh baru lah Rasul cari pelampung Tak bagus itu. Tak bagus Orang tua buat tu Kena ingat Dia tua buat tu tau Jangan aku jadi Tua baru nak tasbih. Ketika muda gini pun Zikir tu biar banyak Zikir biar banyak Apa halangan kita nak zikir? sebenarnya? Apa halangan? Zikir apa halangan? Binging tak marah? Tak apa pun tak ada pun Kita zikir bukan lama sangat pun kalau mahu tu siapa dak cara ke bini mahu bini ada kita jadi gitu jadi bagi istighfar ni ikutlah nabi kita dah sekurang-kurangnya 1 kali untuk istighfar darah kita tarbiyatun aruhiah sesanya hawade buat kita ni untuk di nak bagi pencerahan kepada tasawuf dan tasawuf yang macam mana orang moleh zaman moleh aku di prinsip de garis panduan ni supaya tak terbabat kalau terbabat kita zaman orang haw Hata babah ni contohnya ialah Untuk gilat keimanan Buat maksiat dulu Supaya iman tambah ni Zina dulu, pas zina taubat Allah rasa ni'matnya tawabat Dan rasa diritanya maksiat zina Haa tu betul kan Kalau gitu sedap, kita pecah umat-umat Dah giroga kan taubat Allah sedapnya tawabat Diritanya zina, kata zina pula Hata tu tak ada kena Kenangan Islam kita tu Itu contoh benda yang dapat Ya, yeah. Zikir kuat perlahan tu Tidak ada masalah Kalau perlahan ganggu orang Bukan boleh Dia bukan kuat perlahan Ganggu keda orang Kita boleh zikir kuat berjurit tak apa Tepi orang pekak Dia ganggu dia kan? Jadi kuat perlahan tu bukan isu Isunya ialah Mana yang ada dikita khosan Apa ibadah sahaja sahaja sama ada kuat dan perlahan tu bukan isu Itu dah betul cara cakap tu Basmayan betul dah Basmayan tu ada kuat tu Untuk zikir Sesiapa yang zikir kuat Tak ganggu lain Sorang pun pengaruh lain Bawakan air khosyok buat kuat gitu Aftar tu dia kuat Hari ni pula kalau kuat bagi dia timburiat, riak Timbul riak Astagfirullah hebat aku Astagfirullah hebat aku Kosok gitu je ya. Maka dia pun perlahan buat khosyok Dia kena perlahan Sama juga baca Quran Baricu Al-Quran tengok mustahak ke tengok mustahak. Kuat ke perlahan Maka ingat molek Kuat ke tu Nombor dua Ikhlas Itu asasi Yang kedua ganggu orang ke dalam Kalau ganggu jangan Ganggu Satu kita dah surat Lepas habis kuliah Jangan cakap kuat sebab ada Rasul Masonat tu Kita Isu hangat belakang Rasul Masonat dengan sesuai Seperti Se-dua, so, tiga Itu haram hukumnya Tak Tak boleh tak boleh Di antara tanda kiamat itu Orang suka kat suara di Surah Bandar Di masjid Tanda kiamat tu hmm. Nak cakap boleh Cakap kan ganggu orang Apa hukum baca Quran Dalam surah dan masjid Bagus Kecuali kalau ganggu orang Kalau orang tidur Makruh baca kuat Kalau ganggu dia Kalau memang confirm ganggu dia Haram pula jadi okay, Jadi kuat pelahan tu Nombor dua Ganggu orang kedua Tapi kena ingat takut timbul fitnah Fit, Timbul fitnah berarti itu mengganggu masyarakat pula Eh, suruh so aku ni Zikit kuat Ni orang jangan manis ni Habis Tinggal panggur ya. Suruh kena orang bawa tu Habis kita Jadi apa-apa jangan timbul fitnah Jangan timbul fitnah Eh, jangan fitnah Hadir-hadir ada berlaku tu Hadir-hadir berlaku daripada Bahasa apa yang dia sebut aku datang ramai maka Allah sebut atas langit semua itu ada dalil itu eh. selepas semayah kata ibnu abbas Masih kecil-kecil dulu dia tahu Nabi sudah sembah ada Nabi takbir dengan sahabat dia di luar masjid dia dengar takbir mana kuat kan? dia, kata ya kata ibnu abbas kata ketika kecil dia tahu Nabi sudah sembah itu dia dengar Nabi takbir pas sembah ada sahabat takbir masa sembah kuat itu kan? nah yang penting jangan ganggulkan dan mana khosyok untuk kita Memang khosyok untuk kita Hal kita dah setuju angin Memang anda setuju ni Kita memang tanya orang oh, ni naik peci Bukan naik magus, naik peci dulu Mulut cakap tangga kata wahsebeh Krum, krum, krum, krum, cakap, Tak mana senak ni Sebab akhir orang kata wahsebeh tetap ni nilai. Nak tak sebeh, tak sebeh betul-betul Mulut cakap tak, tapi, tawa, dia, api, dia tawa, itu, kita, tawa, kata ni Tapi taruh, dia festeri api jari dia Tahu, kita tahu kau nak zikir atau zikir jumbok. Neh, nak zikir atau zikir jumbok. Ah, jadi makni ala kuliahnya kita bukan Imam Ghazali. Nak jadi baik mesti belajar, mesti beramal dan zikir. Berzikir tanpa ilmu menjadi wasak. Jadi wasak. Zikir tanpa ilmu memang jadi wasak, syaitan masuk. Lah. Syaitan masuk. Oh, eh, syaitan kau masuk. Jangan muda, Allah basahkan kita dengan zikir-zikir. Sesayawanlah so, kita ada tarikat tar ruhiah dia kata kalau orang mai kat kita nak jadi baik maka ajar dia tiga amalan. Yang awal yang pertamanya istighfar satu kali harian. Yang kedua selawat satu kali. Yang ketiganya tahlil 100 kali. 300. Oni, saya ingatnya itu guru kita yang belajar di India dia kata begini. Dia kata sebenarnya tetu guru memang susah nak mohoni oksigen kita. Tak ada oni memang hari tu kita hampir nak mati terus kita harning paling kurang orang ni jangan tinggal. Ini zikir asasi bagi orang Islam. Kita kena gitu juga ni. Betul? Yeah. Azan. setiap hari mesti aku istighfar 100 kali. Mesti aku selawat 100 kali. Mesti aku selawat aku tahalil satu kali. Jangan nazar, nadzar dan amul itu. Ya. Azan nak buruk kita, pesan anak bini kita. Kan WhatsApp kalau kita ada kan? Atau dia nah, Ingat Ayah nak pesan sekarang ni Pesan lah tu Harisnya, saksa pula Banyak-banyak lah tu Jadi kita dah muling Dah baik orang lelaki ropang Hik dah hik pun Kena buat ni kan? Kena buat Banyak masa kita naik banyak masa Atas kenderaan kita Soalan diri tu kan Boleh buat Dah boleh buat ni kan? tu Jangan setiap kita kena buat GBJ je. Astagfirullah, astagfirullah. Harap dah hari ni Descent of War itu eh, tu setiap lepas lama sangat Mana perak ingat Perak ingat Tak boleh gitu, eh, Tak boleh gitu. Saya pernah ziarah Fortis Kruf Tiba-tiba eh, Masa Nauk Pondok dulu Fortis ni Bila kita pergi lama tu Anak murid cakap sebenarnya Dia kata ni Kali pertama tengok Fortis Cakap lama dengan orang Rumah kita gila Terus lama Dah tahu lah Tak Kalau lepas dia Dia cakap dengan dia Kita senyap Cara Lebih kurangnya Seminat orang dia cakap Ok saya masuk dulu lah Kalau senyap aja Dia akan undur Dia tak ambuh hadis Masa kosong Daripada dia Sama dia berzikir Ngajuk atau baca kitab Atau putih Tam kosong gitu lagi Tapi masa kita lama Dah tahu apa Kita dah tahu Kita ke rongan Kan Sebab Orang-orang Gawaduk orang, orang ni Kita pergi ada hal sikit Sama Itu contoh lah Contoh orang mana Dia masa Dengan dia Dengan benda-benda begitu benda begitu Kita Kenapa kita juga Kita Kita ni Pada saya dah Banyak Banyak benda yang melarau Kan sebenarnya Kita ni Banyak melarau Eh TV TV bagus Tentu bagus Tapi lah kan? Balkusi kita dah lagu akhirnya. Dah tahu kita lama bagus tapi British tengah ajan kuasa kejaklah. Eh? Kalau zikir tengah ajan kuasa bergeliat. Kan gitu, kita boleh rasa diri kita ganda, sini. Saya kata, saya bukan kata tuang, saya Kalau tu, tunggu nanti teng no. Sebelum ni elai ke selepas ini. Kau oh, tu sedak tak tunggu lagi. Dah tu elai eh tu biar pada orang-oranglah tu, tu, sayang. Kalau terlepat tunggu ada zikir gitu zikir tahu zikir sesekali kata bertiga ketuk mari main mula mesti kita tengok Boh ah tak kali buat zikir apa sambung mula mesti hati kita kita Jadi oleh kerana itu kita dalam empat istighfar ni kena buatlah kena buat bukan bermana kita ngajur kita tengok, 100 kali istighfar 100 kali selawat 100 kali kita bertahlil La ilaha illallah. Baik. Okay. Nah. No. Kalau bagi suami insya-Allah awak akan jadi baik. Dan secara hakikatnya kita ada tu dia nyatakan lah hujuh-hujuh dia tu. Mana ada pilihannya pesan kita. Kan. Zikir asasi ini kena buat belaka. Lah. Tak kena buat buat belaka. Hmm baik. Kita pergi ke lebat yang ke Enam yang tadi. Yang ini tadi. Kata, ni tadi. Hah kata mak apa maksud dia ni tadi dia macam ada tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi Abu Dawud, "Man labina man istighfar ja'al Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa kulli hammin farajan wa razaqahu min hay'i wa min hayth Sesiapa yang sentiasa istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya kelepasan Jalan keluar dari kesedihan. Nah, tu dia. Sedih dan kesempitan yang dihadapi Dan Allah memberi rezeki Kepadanya Dengan cara yang Terisaka-saka Akhir Akhir terbisa sekali Mari rezeki Tanpa disangka Tak suka gitu Tak suka gitu Suka no Jadi lazim istirahat Tapi jangan gini pulak kan? Jangan jadi gini sekarang Istirahat lama Lama pas bulan hmm. Cause they had them masih ada isi gobar, motor nak ambil lepas segak terbahang tu. Ha, motor bahaya tu. Ha ni bahaya besar. Menunggu satu anugerah menjelang mati ni bahaya. Sekarang ni kau mundur belakang, pandi kau tu. Ini bahaya ni. Eh, ni kena jaga sikit. Allah bagi dah bagi tu kerja Allah. Tapi Allah bagi dalam banyak bentuk sebenarnya. Kita tak tahu. Dalam hadis muatatkan sebab bila kita buat apa pun Allah akan beri Dia cukup syarat Tiga benda Allah buat Mungkin tiga-tiga Mungkin satu Mungkin dua Satu Allah beri benda kita nak Doa atau zikir Nama juga Yang kedua Dia kita berzikir Kelebihan zikir Allah beri Allah tolong Tolong benda bersuara lagi Mungkin Kalau kita istirahat Contoh mudah depan. Mungkin kita sedih Jadi gembira Tapi rumah kita terbakar Contoh Option kedua Ini kita istighfar sedih dah hilang tapi rumah kita dak terbakar. Ker itu diberi pilihan. Kita nak kena mana? Atau terjawab atau lah dedok. Tujuannya yang ketiga ni, atau dunia Allah dak bagi, kan dunia hari akhirat law. Nah, tu ada kerokannya. Semoga dedok kita ni sentiasa beristighfar. Apa kah dia sebutan yang pertama selepas Nabi sembahyang? Istighfar. Istighfar. Asda wafirullah, asda Baik, tadi Membersihkan jiwa hati Nabi S.A.W diutuskan apa antara itu Nabi? Why you sacrifice? Terskaitun fush besih jiwa. Tuan-tuan apa pasukan berjiwa ni berbateri? Awak tahu apa? Eh, cuma nanti kita boleh asyik kita boleh asing. Kalau hati kita apa bila buat ibadah dok khosong. Dok khosong. Kita buat tapi tak khosong. Dengan penuh perasaan dia dok khosong. Dok khosong. Bila dok ibadat rasa seremonial. Bila ibadat rasa berat. Kita tetap buat juga. Ada sesuatu yang tak penuh dalam kehidupan kita. Tinggal tengok model. Beste di zaman sahabat dulu zaman tabi'in. Bila orang tu kata dia kata biasa Jangan kita pun kata Bila orang teman Tuan Tuan Bursar Dia kata dulu saya tau Okay, saya mulai Quran nak tinggal lagi Tapi dia ni Saya kena malah Saya tahu benda tu baik Saya merintis diri saya sendiri Sebab apa saya jadi kini Apa Jawapan Tuan Alim Saur Dia kata ini satu perkara Dia kata ada kena satu benda yang buat kepada orang tua awak Dia rajap orang tua dulu Haa nah, tu hijab Saur tu Haa nah. Ada suatu benda yang tersangkok Pintu taufik menyebab kita payah nak ibadah Ada ke tak Kita, tindakan kita, ucapan kita Mencederakan perasaan orang tubuh kita Ada ke tak? Waktu ni Harka'an kita, ada ke tak? Ataupun ada hak manusia Yang kita nak tunai, ada ke tak? Haa, ikan pelepah itu Itu kata rantai maknawi tu nah, Supaya kita ni Sentiasa hati kita bersih ni Antaranya pasti kami itu dulu. Jadi bila kita buat ibadah tak segera mana, itu alamat awal bahawa hati kita ni terselapok. Kau tengok jaga ni. Macam kita nak warna nak nak menjadikan hati kita cerok? Nak cerok dengan apa? Nak cerok dengan apa? Ada dia. orang nama Imam Ghazali sayfah, Saya dia musam mana dia? Dampak ni. Misteri tu dia belajar beramal zikir. Sebab apa sesungguhnya dia? Sebab cerita dia gini. Memang sahabat yang tu kita semua nama Abdul Ali itu sebab benda dia buat tu kita boleh ikut. Sahabat buat kita boleh ikut tapi ada benda mampu kita ikut sebab tinggi melangit. Contoh Abu Tur Al-Haris semaya ada semaya dalam kubung dia. Dia tengok ada burung dok berkicau tu, tek tu cerita dia gali tengok. Dengan buah kurung, pokok kurma yang subur benda. Gali dengan bawah berbangga suka dengan semai sunat ni. Aku saya tahu Oh kerana Kerana burung ni Aku semayang nak kocong Lepas semayang Temu nabi Nak derma kebang tu oh, Kita nak itu, Mampu lah kita ya. Saya kalau dah Tak mampu dah, Belakang aku nak mampu ha. Kita semayang ingat oh, Motor baru beli dengan alam poci Lepas semayang Cuik tu, tu bila Motor ni punya aku, Ada yang oh Dah lama Siapa nak buat offer kita dululah. Kan. <laughs> kita nak buat tu, tu kan? Mak kita dengar cerita nak buat nama kita menam. Jadi kita ni Imam Ghazali lapis bawah sikit. Imam Ghazali ni dia ada benda yang agak pelik. Dia pun syarahnya di Nizhamiyah. Nah, Leh. Universiti Nizhamiyah lebih, lebih daripada Az Al Azhar, lebih daripada lagi. Kata tuan yang suka nak tengok perkembangan universiti Islam ni tetua ambi hubung seorang hamba Allah yang bernama Doktor Syuhada Mahmud. Nah bismillah. Baik, testing master dia di Amerika Open tu dia buat eh madrasah milik kita dan datang sini sebagai profesor di cerita bab universiti. Universiti Nizamiyah namanya. Hancur di tangan Baghdad, di tangan Mongol, di Baghdad. Imam Ghazali dia ngajo Dia ie profesor di universiti. Dah dapat dia ramai orang alim. Ada Pak Atuh Pak Atuh tu orang yang indek. Baik pula kemanfaat. Tapi ingat jangan mudah hebat ke gitu, dia hebat. Satu masa satu hari dia tegur adik-adik dia. Adik cakap adik berkata hebat api hati mu kena jaga sikit dah. Eh. Ah ha, bila perkataan adik itu main paling dia, main paling. Dan dia rasa bahawa perkataan adik dia ada benar. Mana bila kita dah bila jadi orang hebat dah Orang sanjung kita, sebut nama kita Tengok kita, orang unggar kita Hati kita jadi ke mana? Asal pula, orang datang unggar kita pun Kita rasa, orang datang diwasa Aku mengajar, gitu aku. Hati kita mungkin berkeluar ke Kita pergi kat Jamuan, orang datang kita Orang datang, ambil datang aku, semua Aku datang Mungkin kita hati kita mari Imam kat tadi rasa, benda tu ada lagi dia Imam kat tadi, ia letak jawatan Letak jawatan daripada Persyarah di nezam ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke Baitul-Baklis Selama 10 tahun Di sana yang dia buat kitab Dekat Damsyik Dia buat kitab Bidayatul Hidayah Pengalaman di sendiri Ketika dia Letak jawatan Pergi sana Apa perasaan dia? Dia buat kesimpulan Dia nak jadi baik Kata dia Kena berilmu Kena beramal dan berzikir Dia menceritakan benda itu Berdasarkan kepada Nas Dan pengalaman hidup dia Itu ada. Dia kata cukup nama zaman itu pengalaman penggeraman diri. Pengalaman dia sendiri. Bukan saya maksudkan kita kena letak jawatan, jangan mikir macam pula tu. Saya tahu, nak kabarnya makne, itu pengalaman Imam Razali Dia terang kalau lepas segala-galanya demi untuk bersih jiwa dia. Kita bukan nak surat jawatan. Esok stop pakak bahas kat TV dalam, sungai meruh. Sebab dunia hina, bukan itu maksudnya. Nak kabarnya baru bersih hati ni ialah kerja utama kita nak buat apa ni kata Imam Razali kena belajar kena beramal dah kena berzikir jadi kita boleh test dia kita kalau kita berzikir rasa hamba semakin zikir lagi hamba temu untuk guru zikir lagi hamba berarti memang hati kita ada masalah besar so. tu dia benda dia lari Orang yang ganema bila dikecak garam rasa pahit. Dia rasa masing. Dia kecak gula rasa manis. Normal aja. Gitu dah. Bila hati di hamba terjadi. Kalau tanya kita zaman Nabi dulu orang munafik ke sembahyang Jumaah dak? Gih. Gih. Wala ya'tunass illa wa hum qisal. Mari sembahyang berjemaah fizikal bersama tapi hati kelain. Berarti ne mak ada nak hati tu kena buat kena buat apa pun ilmu kena ada lah jangan jadi balik pula orang jangan jadi telajak gini pula telajak maknanya bila belajar baati konten orang yang lalu mari kita besar dunia belaka tu oh dunia lalu rumah besar tu memang sesek dunia kita nak main sesorg itu waktu kau tak jadi jangan kita <coughs> Jangan kerana kita ni, Islam jadi tak nah, Islam tak ajar begitu. Tuan-tuan apa-apa boleh kaya-kaya. Sebab tu dalam kisah Nabi-Nabi ni, ada Nabi yang miskin, ada Nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya ke miskin. Ha, kaya ke miskin. Dan kita tafsir Kabul. Man. Ayat pun sebut kan, maknanya dah pagi berada di Palestine, petang berada di Kabul, Afghanistan. Terbang dengan tangan gitu. Ye. Bukan tak sejadun macam piramdi tu. Itu, itu khoyah dalam orang, -orang pulau. Kaya tu maknanya Kaya Tak masalah tau Hati tu masalah tau Kepala kereta, kereta buruk pun hati apa? Lalu kereta baru lah Sep dunia Boleh Kotor dan buruk Seperti Turang kereta baru Tak apa-apa Kita boleh buah pulau Jadi oleh kena itu Buat program bersih hati ni Kena buat Macam so, saya hawan Kita ada sebuah satu benda Khidmat Satu lagi khidmat Khidmat satu cara untuk menjadikan hati kita bersih. Khidmat. Buat kerja-kerja dak glamor, dak glamor rasa. Lah so. Orang tepi belakang tabir, ya. belakang tabir. Program-program so tu dak apa muka dia ada yang di belakang, di belakang. Tahu? So, dia tunggu masa bila balik bakal program, dia tukar basuh kain, tolah tukar basuh pinggang. O tu khidmat. Khidmat. khidmat. Jambang-jambang surah Jambang-jambang sejik tu Tepat dia tu Hanya nak sanya tu Haa tu khirmat awam tu Sebab dia Tak peluang untuk riak Nak <tuk> riak Kenapa berasa jambang Siapa nak bangga Apa kejawab berasa jambang Tak tahu Haa gitu dia Jadi oleh kerana itu Untuk berasa jiwa ni Sifat khirmat tu Kita kena ada Sifat khirmat tu kena Kena ada Haa Kalau ni kena tu lah Kena langgur protokol lah dek langkah protokol sikit ni. Baik. Abis sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Mani, Ibnu Karim istiqbalah ta'yid Imam At-Tirmizi, "Innal 'abda itha aqta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda'. Fa itha huwa naz'a wa astawfara wa suqila suqila qalbuhu wa in 'aada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kallaa bal ran ala qulubihim ma kanu yaksubun sungguhnya mu'min bila dia buat dosa maka jatuh pada hati satu titik hitam hati mesti seperti lebok buat maksiat tepuk putih titik hitam dia jika dia bertaubat dan berhenti dari mengetikkan dosa serta beristighfar Nasai hati jadi bersinar bodoh Titik hitam, maksiat Dia pun bertobat Titik hitam pun hilang, sinar balik Sebaliknya, jika dia Terus mengerjakan dosa Nasjaya bertambah titik hitam Di atasnya, sehingga hati Disiputi dengan warna hitam Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yang permalian Maksud sebenarnya Ayat-ayat kami itu tidak ada tajaknya Ayat Al-Quran itu Warna Islam indah Buatkan mata hati mereka telah disaputi dengan kotong dosa Dengan sebab buatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan Mudah-mudahan kita kita Biar tersalah tu cepat-cepat kembali -cepat kepada Allah Kalau kita pakai kereta baru warna putih hulau salah tu dalam air cium dia Cepat-cepat kita bersih Itu kereta, hati kita pun kita juga, yang pertama yang hijau dalam air cium tu, tak Kalau beraku juga iman kita ni tungalai dah tunggalai maka cuba-cuba akan kembali kepada Allah had sino ke hati kita dengan apa? Dalam hadis mu kenapa tu? Dalam hadis al-Mizzi dia kena bertaubat berhenti buat dosa beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala tak akhirannya. Ada kawan kita belajar di Yaman, di Yaman. Yaman ni ada satu guru tu guru di mistik dia dia, yeah, orang hormat dia Satu ketika berlaku satu kiss Kira okay, apa kita lupa ya. Jadi, suspek itu dipanggil Suspek orang negro Dipanggil pelajar mesti itu Jadi, semacam ni Semacamnya dakwaan tu itu kukuh lah Bukti-bukti pun Tak sempurna tapi Sepertinya, kukuh Orang Negru ni, ni panggil Dia kata Ni tuduhan kepada awak Dan ni Bukti yang dia Seperti hampir sempurna Orang Negru ni jawab satu benda Dia kata Tuan Asyik Jika sekirin Saya dah bersalah Insya Allah Saya akan dakwa Tuan Asyik Di dalam mahsya pulak Jertu untuk buku Pindah maaf apa Itu so, contoh betul. Contoh orang hati bersih Gitu lah nah, Dia cepat Cepat senggai Cepat senggai Cepat senggai Mudah-mudahan kita kat hari tu Bismillah lah eh. Haa, tapi nak malik lah Dalam bersih hati ni cabaran kuat, kadang-kadang mari perasaan Dia live dulu whatsapp Haa, <laughs> tu ada tu, dia mari buat tu Dah selama ni aku larut, buat whatsapp aku Live terus lah ke rumah pun cakap senyap-senyap, seselur gitu ye uh, Mau muamuh Ingat malik esok lah. kan Masuk kubur lah kereta ni, rasa so, galau lah. enak Haa, <laughs> kan? Bandang ngoromoh pun aneh, tak berseri rasa mudah itu atau nyakilaka ha, tu. Kita nyakilaka dengung rama. Itu kena jaga rezeki atau tu. Kena jangan jadi melampau, neh, jangan melampau. Apa pun semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Kesimpulan pada malam ini kita bicara Nabi Nuh sur kaumnya istighfar. Itu aja, ha. Maka kita mau terang sikit bab kelebihan istighfar berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang akan datang Biiznillah Kita akan masuk orang ni pula Ucapkan Nabi Nuh pula Minggu Haa apa yang pula Haa Fikirlah Minggu depan kita ada Rekh minggu depan kita ada Kita ada hari kita sendiri lah Ia kutemur lagi akan Minggu sekali lagi lah Wallahumma'alam Haqulu qawlihazha Wa astaghfirullahaladzimali Wa lakum subhanakallahumma Wa hamlikum Asyharu Allah Ilaha illa Untuk asla Turutawakum Ya Ada Ya Ha Ya Cya Cya